Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamu alaykum shikojë së ndëruar. Mirësevini në emisionin duke kërkuar përgjigje. Edhe sot si herave të tjera do të jemi me të ftuorin ton me nga i cili do të kërkojmë përgjigje lidhur me pyetjet që ju na e keni dërguar në pyetje@saviska.com. Me mua në studio është Hoxh Fadil Muslihu që do të trajtojmë këtë pyetje. Hoxh, selam aleikum mirëserde. Aleikum selam ورحمة الله و بركاته, falenderoj për ftesën. Pyetja e parë Hoxh ka të bëjë me martesën. Thotë një shikuese jam fillestarë në Islam dhe kam dëshirë të di diçka më tepër rreth martesës në Islam. Si duhet bërë ajo sipas rregullave të Islamit? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Falendarimët i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë falendarojmë dhe vetëm pritin dim dhe falje kërkojmë, pa që amshira bekimet dhe lavdatët Allahut të qofshin për të dërguar i në ton të fundit Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar që pasuan rrugën e tij me besnikëri deri në ditën e gjykimit. Pastaj sa i përket pyetjes që ka bërë kjo motër muslimane, është vërtet e një interesi të veçantë për ata që janë fillestarë në praktikimin e islamit, të dinë edhe për rregullat e martesës. Sepse çdo i ri dhe çdo e re, ë kurdahar ë edhe në qoftë se vanohet martesa, ajo një ditë do të të roket në dere në tyre. Andaj, është mirë që para prakisht të të njihen me regullat e marteses e, duke u bazuar në normat në ligjet islamë. Për të qenë një martes valide, për të qenë një martes e ledshme, e pranuar të eka Allahu subhanahu wa ta'ala, është, obligative që të plotsohen 4 kushte. E para për i tyre është që të bëhet oferta serioze për martes. Pra, djali të i paracetës vajzës ofertë serioze për martes. Dhe këtë ofertë, djali e paracetë të përgjithë si i vajzës. Djali e paracetë kërkesen të përgjithë si i vajzës. E pastaj, bahët edhe pranimi i ofertës, pranimi sinqertë, pranimi seriozë, jo sa përsy e faqë, por e, pranon përgjejtësi i vajzës, edhe vajza pranojnë propozimin në mënyrë serioze, të vedishme dhe të sinqertë. Pastaj këtë propozim dhe këtë pranim të propozimit për martes, e dëshmojnë dy dëshmitar të drejt besimtar muslimanë. Pra, dëshmitarët jënë kusht për të qenë martesa valide e ligme. Pastaj, nëse këto tri kusht të para plëcohen, duhet që të plëcohet edhe kushti i katërt, e që është meheri, apo dhurata e kurorzimit, dhurata e marteses, dhe nuk ka ndonjë sasit e sasi të caktuar, apo ndo një sen të caktuar për e, dhorat, për meher, ajo më varët kricisht për i kushteve të cilat i posedon djali, dhe e, mehri e, që përmtohet mund të realizohet me njëher të jipet e, në atë moment kër bohët kontrata e martesis, por edhe mund të jipet i ma vëndshum, por të konkretizohet në start se shfar do t'i dhoroj aji bashkërët e se ti të arshme. Nese këto kushte pëtësohen edhe këto e, e dëshmojnë dëshmitarët, atërë ajo konsiderohet martes islame, aji konsiderohet konorizim islam dhe ata dy, djalli dhe vajza, mund të shpallën si të martuar që faktikisht lejan edhe vetminë e tyre, ë ndëjën e tyre, shëtitjen e tyre e kështu me radhë. Në të kundërtën, nëse nuk plotësohen këto kushte, eqë në kohët e fundit, në kohën ku ne tash po jetojmë, e sidomos pas luftës, kur shohem një rregullim në familjet e disa muslimanëve, po anashkalohet një kusht fundamental dhe shumë i rëndësishëm në martes, e që është leja e prindit të vajzës, apo ma mirë me thonë leja e përgjegjësit të vajzës, se ndodhë që ajo të mase ketë babën, atëre e, kompetencat për kunorizimin e vajzës i merë përgjegjës i saj, e që është përgjegjës për të. Dhe në shumë raste, ne po e hasim këtë problem, e, ku të rejat po e anashkalojnë përgjegjës si në tyre, dhe po e martojnë vetën e tyre, pa lejen e përgjecët të tyre, e që kjo bjen direkt në tësh me hadithin e Rasulullahit sallallahu a.sallem, i cili qartë e, e publikon se ajo femër, ajo vajzë që martën vetën e saj, e, martesa kunërizimi saj është i kotë, dhe këta ka përmendë tri herë radhazi. Andaj i kshilaj të ri dhe të rejatë që ta kenë për asysh këtë kushtë, që cilën e ka caktuar ë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si mas preventive që të ruhen të ridhëtërejat prej martesave jo të lejshme apo në një mënyrë të ruhan edhe prej imoralitetit sepse nëse nuk e legitimon ë martesën përgjithësi i vajzës, nëse ai nuk jep leje për këtë gjë, atëherë kamon si çdo vajzë sa herë të dëshirojë të martohet me kënd të dëshiron sepse është shumë lehtë sot që të gjindën dëshmitarët dhe është shumë lehtë sot që të tipet një dhuratë çoft edhe e vogël edhe pastaj ajo ta e, vet shpall veten si e martuar mirpo a do të ket sukses dhe a do të ket mirqenien mesin e atyre dy trinjve është një pikpytje pas taj shumë e madhe, që nuk uh, jep shpresa se jetë e tyre bashkërtore, dhe tjetë uh, jetë e qetë, jetë e lumëtur, dhe jetë me një uh, perspektivë dhe ardhmeritë ndreqme. Kështu që islami e ndalon uh, vetë martimin e vajzave, që ta martojnë e të vetë një të një. Më duha të kërkojnë nga ju një krahësim, në mes dy periullove, para dhe pas lufte. Edim që para lufte, normalisht që uh, ka qenë prindja e cili uh, ka kurorzuar vajzen apo uh, ka pranuar që ajo të mërtohet, por nuk është pasur parasysh dëshmitari, si kur uh, tani që edhe publiku ka mundësin që të kuptoj më shumë rrëth uh, aspektit fetar. Uh, a është e drejt që vetëm prindit të jeti pranishem apo pa tjetër duhet të jenë dy dëshmitar? Po, nëse të rjekëm një diagonale në kote ma hershme. Para luftë dhe shumë ma për para, është interesant, edhe pse ka qenë një sistem e, monist i instaluar në populatën tonë për 40 vite dikund, e, roli i hoqës ka qenë shumë prezent në martesat, në mes e, të rejave dhe të rive musliman. Nuk, nuk është anashkalue nështë Uh, hodja në këto uh, ceremoni. O shtirë hodja për të bërë një qahin, i kanë thonë në gjumën popolore, që vjen për i arabishtës një kah, për të bërë këndorizimin, për të legjitimuar martesen. Uh -huh. Dhe uh, një periull të gjatë kohore, ka qenë institucioni hodjes gjithmonë prezent me rastin e martesave, dhe ka shku shumë njër islame, dhe hëgjallartë tanë, Allahu im shirovët, ata që kanë vdekë, ata kanë kontribuar shumë këtë drejtim që ta ruajnë familjen islame, që ta ruajnë e, ardmerin e të rive dhe të rejave musliman. Dhe derejsa është vepruar në atë formë dhe në atë mënyrë, në shohem se në popolatën tonë shkonorezime është diqka e re, është një një rrisinë popolatën tonë se s'ka qeni njohër, thonë të drejten, ndoshta i njohër ka qenë si emër shkunorizim. Mirë po, ka qenë diqka shumë tragjike apo katastrofale si kur të shkunorizohet burri me gruën. Ka qenë diqka e pa imaginuar. Dhe nëse ka ndodhë kjo, ka ardhe dhe të problemet e tjera, pra ta ka ndodhë edhe shumë rallë. Sepse, është ndërtuë, është bazuë martesa në parime islame. Mirë po, kan doll her pas here që dëshmitarët të mos precizojnë se kush është dëshmitar kur është bë kurorizimi, kur është bë martesa. Mirpo aty ka pas më shumë dëshmitarë se dy sa kërkohen e, me fenë islame, sa i parashfaqe Islami. Atëçnisni të njëmbëlejë burrave. Por atasht edhe e preferuar që martesa të bëhet publike, jo fshehtës. Publikohet. Pse çfarë ndjesi ka? të publikohet martesa. Ka një rëndësi të veçant, sepse të është djetë se këtë djallë, i biri filanit dhe kjo vajzë, e bia filanit, këta janë të martuar. Këta të është në popullë në mas, ma nuk janë të kërkuar, nuk mund të ofërton do kush martes, dhe nuk mund të ju propozon do kush martes, e që nëse bohët martesa fshetas, ka mund si dikush t'i josh, t'i mashtron, t'i ofërton për martes, Ndoshta me e ndoshta meqen me dialekt këta të rinjtë edhe mund pastaj talanat martesën që kanë bofshetas e të martohen herën tjetër do të që nuk lejohet në fen islam. Pra dëshmitarë her pashere ndoshta nuk janë precizuar me emra, mirë po është e patjetërëshme të precizohen dëshmitarët. Dy dëshmitarë dhe mundësisht të jenë të drejtë, të devotshëm dhe që sse të jenë muslimanë dhe duhet flakur apo duhet hekur ajo tradita që është praktikua për para në rastin e kunorizimit në për e, qendrat e kunorizimit në për komuna ku asni her ose shumë rallë ka ndodhë që të dëshmojnë dëshmitarë të devatëshëm besimtarë të drejtë muslimanë ka ndodhë që martohet djali me vajzen janë printetyre dhe dëshmitarë nuk kanë pas me vete atërë ka ndalë jashtë dhe në rrugë Në një kalimtar, në rastit e kanë gjetë dhe pyetja e parë që i kanë bë, a mund të dëshmosh për një e, kunorizim dhe e keletën e njoftimin me vete, që është kush për të identifikuar veten komun e pastaj asnjëherë nuk janë pa, as nuk e kanë njoftat dëshmitar dhe kjo nuk është e lejuar. Dëshmitar gjithsesi duhet të dëgjojnë propozimin, duhet të dëgjojnë pranimin e propozimit e pastaj duhet ë të dëgjojnë edhe premtimin apo dhuratën e kolonizimit Mehrin e pastaj dua ta dëshmojnë se kjo që ndodhi mes këtyre dy familjeve është e çndrurshme, është reale dhe është e qartë në katyt dyshime apo ë, ë, hapsir për me manipulua por me thon ishte kështu apo ishte ashtu dhe i kshilaj trite dhe të rejët që të jenë të vëmëndshëm, që të jenë të kujdeshëm, nëse dëshirojnë të ruajnë vetën e tyre, dhe nëse dëshirojnë të kenë mirëqenje dhe jetë të lëmëtër, atërët gjithëse se të kenë parasyshë këto kushtet e cilat i ka vendos feja islam. Kjo tjetër thot jam e martuar dhe kam ari dhe un atar dëshiroj ta shes dhe të blej diçka tjetër. A lejo të kjo të bëhet pa dëshirën dhe lejen e burrit pasi që ajo konsiderohet pasuria imja. Çdo grua e cilla martohet ka e, një pasuri, çoftë të vogël, e cilla i dhurohet nga ana e burrit. Fillimi është është mehrri që përmendëm në përgjigjen e pyetjes së parë dhe mehrri është pasuri ekskluzive për gruan, për nusen. Dhe ajo këtë pasuri, mehrrin e menaxhon ashtu siç dëshiron ajo. Ja. Ajo mund të haruën atë, ajo mund të jetë aksionare në paraksione të ndryshme në biznes, nëse ajo pasuria është e e madhe aja mund të t'ua dhurojë pasuri e prindve të saj, mund t'ua dhurojë fëmijëve të saj, mund t'i dhurojë burrit të saj, mund ta shpenzojnë atë. Ë vetëm se duhet të jetë parasysh, nuk mund ta shpenzojnë këtë dhurat, këtë pasuri që ka marrë nga ana e burrit në haram. Po ashtu, edhe ari që ka gruaja, çoft ari çi ja ka bler burri e ja ka dhuruar, çofti arrit që ja ka dhënë familja e burrit që tek ne është tradit e print e burrit, vëllezët motrat që i dhurojnë diçka nuseve, çofti arrit që ja kanë dhuruar shoqet e saj apo familja e saj, ajo është një pasuri e saj. Dhe ajo e menaxhon atë. Ajo mund ta shëson arrin për të blerë gjëra tjera, veshje apo për të blerë makinë apo diçka të ngjashme dhe në këtë pasuri, burri nuk ka të drejt që të pengajate, mirë po, duhet kjetë parasysh shpenzimi të bëhet vetëm në halal. Në rase, runa zëtë, gruja vendosë, që të shes arin dhe me parat që i merë prej shitjes të blej diqka që është ndaluar, apo të shpenzoj af të parat dikun që është haram, në këtë rast, burri të lejohë të ndërhyj dhe të apengoj këtë veprim të gruas se ti dhe kjo është një, një parim një regull e islamit për më ndalue e, njërzit nga harami e në veçan ti prioritet kanë antartë e familjes e sidomos fmit edhe gruja. Edhe është e udhës që burrat e devotë shumë musliman të mos i pengoj ngrate tyre nga jo pasuri që është ekskluzivisht e dhuruar vetëm për to. Ato ashtë tyre, ato leta ndjejn atë ndjenjen e, e të qenë të lira të në të vepruarit apo e, në të punuarit me pasionin e tyre. Leta ndjejn atë e, besimin që e ka burri e, në gruan e tij. Mirpo, edhe gra duhet të jenë të kujdesshme dhe të vëmendshme, që të mos e, shpenzojnë ashtu siç nuk i ka hije në veçantin raste kur burri për balet me kriza ekonomike, si që ndodhin këto krizat kove të fundit, ku një pjesë e populates e, i ekspozohet krizave të një pas njëshme. Dhe ndodhë që shtetin nuk ka për kujdesje për atë familje, atëre ka tja mbaja i Zotë i Shtepis. Shumë normalin këtë rast, që gruja edhe të ashes arin, dhe të ndihmoj burrit në zgjidhjen e problemeve ekonomike me të cilat ata ballafaqohen, se nuk besoj që e, një grua muslimane e devoshme mund të jetë e çetë dhe mund të flejë çet kur e qet, shef burrin duke u përballë me kriza të njëpasnjëshme. Po hoyx këtu do ta përmendnim edhe një detaj. Kur that më herët se këtu tek ne është traditë që nuse të marrin dhuratë, sidomos ari në rastet kur orzimave familja kërkon që ato dhuratë të kthehen. Në këtë rast ne nuk mund të chuajm ato dhurata. Si duhet të veprojmë në këtë rast? ë nuk nuk është bash e precizuar ashtu që të kthehen patjetër. Nuk duhet të kthehen patjetër. Këto kjo varet prej ë rastit të shkudorizimit. Tash duhet të ndiron parasysh kokaçet të cilat e sjellin shkonolizimin. Nëse burri ë sa sa vite ka bashkëtur me gruan e tij dhe vetëm nga dëshira e si tij e shkonolizon që ndodhin, së dobëmos kohën bashkëhore për çef, e shkonolizon gruan ose e gjen tjetrën dhe dëshiron ta rregullon ë jetën me atë gruan e dytë dhe e përgatit terrenet që ta sjell të dytën në shtëpi duke e larguar të parën, që është një padrejtësi që jobuat disa grave. Ëh veçanëti aty në veçanti, grave që janë të devotshme muslimane që nuk nuk kanë faj pse vjen deri tek kjo ëh nëse kam drejtë të thuaj të kjo pabesia po kjo radikal kështu bashërtore ato bien viktimë. Në këtë rast nuk i mirën edhe rratat, absolutisht sepse ato janë ekskluzivesh për grunda jeno kafaj, po runa zot nëse gruaja kërkon shkonorizim. Dhe gruaja runa zot e mashtron burrin e gjana të ndjeshme, atëra shikohet, do të thotë kjo e problematik në mënyrë të detajizuar mm -hmm. ose te ai që i ka konorizue, që është institucioni i bashkisë islame, te hoxha dhe i shef do tët, të thotë gjërat të cilat e, e, kanë ndodhur dhe si pasojë atyre gjërave ka orderi shkonorizimi. Pastaj gurmerën e dëshmitet e dy palëve dhe shikohen punë pse ka ardhur deri te shkundërzimi, pastaj ai është hoxha është që jep fatfa se si duhet të veprohet tash me at pasuri që i është dhuruar gruas. Kalojmë tani tek pyetja e radhës, nëse një person posedon një rit fes por jo dha shumë sa për të predikuar fen. Disa i praktikonin disa jo, kur të vi rasti që kërkohet nga ky person të dregojë diçka rreth islamit, a ti rregoj apo të mos bëj dawë për ato që i di dhe i praktikon apo edhe për ato që nuk i praktikon si duhet gjendemi në këtë rast. Po Elhamdulillah që po shtohet numri i tërëve dhe të rejavë në praktikimin e Islamit. Ditë ta ditës numri thyre po shtohet. Po çka është edhe një e mirë e madhe është ka një ngritje të shpejtë intelektuale e të muslimanëve të rinj. Po ngrihen muslimanët e rinj intelektualisht në fe. Kjo do të thotë se ata nuk po e pranojnë fen ashtu kallëp. Vetëm si trashëgimi ë fetare apo disa po e quajnë fen atë trashëgimi kulturore. Jo, ata nuk e pranojnë ashtu. Ata po e pranojnë fen duke i njohur atë dhe duke i ditë rregullat e fes dhe duke i ditë kërkesat që i ka feja por ato që e pranon edhe e praktikon fen islam. Kështu që ë në këtë rast kur besimtari musliman din për fen islamë dhe e praktikon fen islamë i lejohet atij në bazë të asaj dije që e ka të thëret edhe të tjerët në islam. Të aparatësa të tërë ve islamin tua shpjegoj edhe të tjerëve islamin, edhe për ato zona që ai praktikon, po edhe për ato zona që nuk i praktikon. Nëse ndonku është edin se haxi është obligim, është fars, është shtyllë fundamentale e islamit, por në ka mundësi që të shkon haxh, e ndalën kë të rri apo kët besimtar që t'u aparasë haxhin të, të tjerëve, nuk e ndalën. Përkundrazy, kë duhet që të nxisë të tjerët që të shkojnë në hax dhe nëse parashtrohet i pyetja se ju nuk e kryeni haxhin, kem mund të përgjigjet se nuk e ka kushtet materiale, sepse haxhi kuşzohet me kushtet materiale. Mirpo, këtu duhet të kemi e, kujdes. Nuk guxon as një besimtar apo besimtare që të jap ë luks apo komoditet vetes edhe të bëhet mufti edhe të jap fetva, të jap përgjigje ë Për, për gjanat e, diskutabile, tja përgjigje për gjanat që ju të akojnë ulemave, dietarve, që edhe vetë hoqëllarët ndështa jështë dë njerë i për t'ylle, mund tja përgjigje për ato gjëra. Dhe me gjithë këtot mira që përmendo, se të rritë po këthejhen praktikim të fez, po ka ngritje intelektuale të mos timanve të rrinë, po edhe që besa edhe të të, të, të vjetrit, vrejhet se ka një ngritje intelektuale në islam. Me gjithë këte, këtyre nuk ju i pët liri e paskajshme që këta ta marrin edhe rolin e miftijot. Ne po hasim po të akojmë njerëz të cilët nga mungesa e edukates se tyre, fetare, ata përgjigjen edhe paraha gjallarve. E kjo është një defekt që nuk Nuk ju lejohat atyra ta ken, ata duhet ta riparojnë kët defekt. Dhe duhet ta largojnë kët vet Besim. Njëna të mëdha nuk bën me dhon përgjigje njerëzit e vogël. Është rregulli sheriautit. Çe gjërat e mëdha, çe gjërat e rëndësishme që e preokupojn shoqërin, nuk bën në sken të dalin njerëzit e vegjël të dhon përgjigje të dhon fetva. I thash mëret po e thon prap edhe ne hoxhallarët nuk kemi at luks që në të gjitha mes elet, në të gjitha çështjet, në të gjitha xerat e festave për xhijxhemi. At kompetencë kanë ata të cilët janë uh, të pajisur me dituri të mëdha. Dhe të tillë ka, pak nuk janë të gjithë ata që kanë uh, njohuri për islam apo të gjithë ata që kanë studiuar, ata që mund të ndonfet favor për çdo gjë. Ata janë njerëz më të pakt. Andaj uh, duhet pasur edukat sikur ai qe pyet duhet ket edukata e pyetsit po edhe edukat duhet te ket ai qe pergjigjet per ata ne kapitull ne ne ne ne sheria te islam esh adabul mufti walmustafti edukata po kultura e muftit aty qe jep pergjigje po edhe ati qe kërkon fatva ati qe kërkon uh, pergjigje pra duhet te jet uh, një një reciprocitet mes të dy palve që të dyt ta kenë një edukat të mirë fillë ndër mjetë veti. Pra, disa të rinë, po i te i kalojnë kompetencat e tyre. Ata po thonë se na po lezojmë tash. Po lezojmë anglesht, po lezojmë germanisht, po lezojmë gjuhë tonë. Po në pikrishtë dhe javë në kaluarë, kishim një pyqë që thanë se hoxja tashmë nuk është i nevojshëm, se janë librat edhe janë kontaktet e drejt për drejt me d Kurse si këta nuk e pranej. Kurse si nuk e pranej një gjatë të tilë. Librat kanë qenë edhe për para. Dietarët e mdhej kanë qenë edhe për para. Mirë po, shtrojt pëtja, a je i gathë shumë ti të ishë zdohere në kontakt me dietarët dhe je i gathë shumë ti të parachesesh problemin ashtu si që është prezent në vendin tënë. Ti mundesh të shkryash në e mel adresin e komisionit të lartë, për fetëfa, që është meselinë në rriatë. Dhe është të i komision që që ju përgjigjet atyre që pysin. Mirëpa, i e i gatë shumë të asë qarësh, sikur hoqës tënë që e kje në vendin tënë, edhe të ja paracës ish problemin, ashtu si që është në vendin tënë. Sepse ka gjera, ka gjera, që në Arabinë Saudite janë të lejuara, ndërësa tek ne jenë të ndaluara. Ka gjëra që atje jenë të ndaluara, tek ne jenë të lejuara. Sepse, edhe e, tradita, edhe tradita është ajo që ndikon në nëzirën e fetëfage. Nese, nese ulemaja enderuar e, që përfatsojnë e, komisionin e lartë për fetëfa, e paracesin fetëfa nëse një kabi Mbulese e ftyrës është uajjim, obligim në rabinë saudite. Kështu vëtë pytja, a thë valë? A do të amarojmë në kështu këtë fetfa dhe të aplikojmë edhe në vendin tonë? Kur djetë sa ta i apin për vendin e tyre? A mund në të konstatojmë të qëse është një kabi i patjetërësur shumë vendin tonë? Sikurisht se jo. A se fetfaja e tyre që nuk i përshtatët vendin tonë, e që është e, një fetfaja në zirë në bazë të traditës, se vendit të tyre e që është mos lejimi e femrave për të vazitur makinën. Të këne asë që diskutohet kjo gjë. Nuk është një pytje që mund të merem i shumë e të dhe që t'i qasëm i shumë asaj. Sepse fëtëfajat e gjithë, hoxalarve dhe institucionit kërësurë bëshisht të ome, është, është e lejuar femra të vazisim, makinat, t'ingasin makinat e tyre. Mirë po dite, në rabinë Saudite, në bas të tradite se tyre që kanë, o le majë e nderuar, kanë dhonë fetfa, por ata e kanë precizuar se kjo fetfa është tek ne, që anë lëdën tek vendit tyre. E disa shkone bërt atë fetfa e për këthem preja tje, edhe e praktikon këto. E merë fetfa në atje dhe e zbred në vendin tonë. E që nuk është besnike bërtje këse fetfa e nuk është bërë besnikërështë. Pas taj nuk e përkëthejn se tek ne, këtë fjallën tek ne, a ta thunë tek ne, e këtu nuk e përkëthejn tek ne, e që do tëtë metet, metet bërgj, metet bërgj kële përkëthejn atë vetëfa, sepse nuk e ka përkëthyjr besni kështë. Andaj, gjithmon ka pas libra, edhe gjithmon ka pas djetar, mirë po duhet me u konsultue me djetarët vendorë në radhë parë. Nësë të është një qështje shumë e njeshme, shumë problematike, atër djetarët vendorë konsultorën me djetarët të tjerë, sepse nuk kemi na të të, të të izoluar prej botës islam edhe prej djetarëve islam. Nuk kemi kontakte të her pas hershme me ta, dhe mund të paracesim atë edhe gojarisht, apo edhe në form të shkruar, si që është qështja e votimeve në popullin ton, në vendin ton, është një temë kjo që janë zët kur vjen koha e votimeve edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, Maqedoni e Veriut. Edhe tash nuk mund na të marrëm një fetva të një shteti ku ata nuk bëjnë zëdhje asnjëherë. Në ka zëdhje, se është mbretëri ose është monarki ose është ë sultanat, do është sultan i monark apo mbreti, aty çfarë zëdhje do të bësh? Me pa po sistemi e, parlamentar i imponon zëdhjet, qofshin edhe edhe ata ë ë ë çë e aprovojnë popullin të jenë këtë musliman. Andaj pra duhet pasporasish se vetëfort i japin ata që kanë ë uh, njohuri të thella islamën. Allahu an. Po, pyetja tjetër thotë kam dëgjuar se kur të lindë një fëmijë duhet të prerë një kurban. Më intereson pak të di se çfarë duhet bëjmë me këtë mish. Po, ë uh, thëmi bi porsalindur i ka eh uh, desa rregulla të cilave duhet të përmbahen prindrit e tij. Pra, eh uh, por sa të lind fëmiu shihen eh uh, gjëra apo parashijen gjëra të cilat do fmiut të ndihmojnë fëmijën në jetën e tij të mëvonshme. Dhe një nga ato gjëra që i parashfaqja islame, zë që është për gjërave Të e, mira, prej sëneteve, të preferuara, është edhe thërja e një kafshë, e një kurbani e, për fmiën e përsa lindur. Fetarështë precizohet për fmiën e mashkull të thërën e dy kurban. Për fmiën e përsa lindur femër të thërët një kurban. Dhe thërja kafshës për fmiën e përsa lindur quëtë akika. Dhe akika është diqka e njohër në popullin tonë, nuk është mod diqka një tabu temë, një temë do të të e parahur, apo pa e pa njohër, apo e pa prekur, është një temë që e, është përdishmeria jonë, sepse fëmi gjdo ditë lindin, elhamdullat, edhe duhet dë vazhdohet në shtimin e popullates, edhe akika është një synetë, e preferuar nucinë e tij fort, të cilën e ka praktikuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, me rastin e linjës së nipave të tij, Hasanit edhe Huseinit radhiyallahu anhuma. Mirpo, çfarë bëhet me mishin e këtij kurbane? Ndoshta më e mirë është të qemish të përkatitet, edhe të ftohen njerëzit, familjarët e afërm, mes dashamir, të varfër, jetim godat po e pasur, të ketë një laramoni në mesin e atyre të ftuarve. Ëh. Mm -hmm. Dhe pastaj të ë ororha ai i cilë është begatuar me fëmijë, të bëhet dawë për fëmijën, për sa lindën, edhe të han prej atij ushqimi. Edhe pastaj të jetë temë e, e, e diskutimit apo të jetë temë raste edhe ë hakika të diskutohat për të çfarë rëndësie ka. Dhe E, ibnul Qajimi, rahimehullahu ta'ala, e ka shku një liber e, të tërë për dispozitat e, fetare për fmimën e përsalindur. Dhe të shumë bukull i detajizan këto gjëra, dhe e precizon se qëfar të bëta dhe me mishin e këti kurbanit të akikës, a i mund të haët, a i mund të jo dhërohet të afrme, me mishve, dashamirve, A i mund të përdoret edhe në të bimet tjera, mm -hmm. ose në aktivitetet tjera, për shembol organizohet një tribun në një qytet, ka mundësisht të organizohet në disa e, babalar dhe të therin kur ban për fmitet tyre dhe aty të hanë ata që jenë prezent. Soqët djetarë kam përmen në qofë se aki ka nuk është ba për fminë kur ka qene preferuar një të në shtatë apo katër metë apo një të një të një, atër ka mosha 20 apo 20 e diçka vjeçar, edhe martohet kë. Kan thon se këtu lejohet të bota akika e tij, të cërrët kurban për akikën e këtij që po martohet dhe mishi i tij të ha ndasem, por duhet të bëhet njëjti. Qëllimi i jet, sa i mish është mishi akikas. Precizohet do të definohet çon. Pra nuk ka e, ndonjë në sekondë të ashu një ndonjë cungim që cungon shpërndarjen e mishit apo e, përdorimin e mishit pra njeri u është i lirë, se se e përdor atë. Po, pas kësaj përgjigje hojgjë, ne të të bëjmë një pauzë të shkurët, tërmë pas, vazhdojmë rrëllën e misionit. Të ndrërmi që ju vazhdojmë të që ndronim në e këthemi, pas pak in shalla. Sëndëruar, jemi në pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar përgjyqe dhe po flasim e tëftuarin tonë Hoxh Fadil Muslio. Hoxh pyjtje e radhës në avije nga Rinora, thot jam nga kaqeniku deshet pyjtë për në nëntime kaqen ka të një grua që shikon me bioenergji për unaza dhe reume, por jam në dyshim mos, ka, mos kam bërë ndonje gjyna që kam shku aty ose gjyna nështë tek aka gjunat tek ta persona që shikojnë me bioenergji edhe pse ajo nuk më ka fry as barna as haimali vetëm me dorën ka prek dhe deshat e di përgjigjen Allahu është për blef. Besoj sikeni kuptuar pyetjen? Po, po. Ëm fillimisht na duhet të të dimë edhe çka është bioenergjia. Për shikues tonë është e, e udhës që t'i japim një informacion të shkurt. Bionergjia është e, një dhunti apo një fuqi e veçant që Allah subhanu wa ta'ala u adhëran e, disa prej robët e ti. Mm -hmm. Në fakt, gjithë dënjoni ka një energjin trupin e ti. Dhe të, këta e vremë, kur vishemi në roba, se se ajo energjia e kamve e të rjekë pantolonat, apo energjia e durve të rjekë mishat, e kështu me radhë. Po ashtu mund të vreme edhe kur ecim në për parketa po mm -hmm. dikun tjetër. Uh, për mos me u zxatë shumë këte, personat të cilët janë të licensuar, të certifikuar, se kanë uh, mundësi të ndihmojnë në shërimin të të smurve me bioenergji lejoa të shkote këta. Pra shkusht të jetë i licensuar, i certifikuar nga organet të përkatë, nga Ministri e Shëndetësis, apo kush është përgjes për ti certifikuar për të licencuar ata. Te këta persona lejohet. Se na kemi edhe ato ë gjelperat e akupunturës që përdoren, që është një metodë e rën popullin ton, që në fillim populli më Hamendia apo me dyshimi ka pranuar, por më vonë është vërtetuar se medicinalisht ato ndihmojnë në shërimin e disa sëmundjeve. Ndihmojnë. Kështu ndodh edhe me këtë që punojnë me bionergji. Mesat ata kanë atë dhunti dhe ju ndihmoj njerëze për e, largimin e rëhumës apo e, për, e, për eshtrat e trupit ose diqka të njajshme dhe ata persona janë të licensuar, të certifikuar, lejohat, me shkuat dhe shumë, nërmale bilasht e rrugës që të kërkuat shërime dhe të këta. Mirë po, mirë po. Në populatën tonë kanë danë s'kenë njerëz që s'kanë fare një huri me bionergin, vetëm e kanë mësu si emër, ata janë profetera, ata janë matrapaz, të kohës sonë, dhe e kanë gjitë këtë boshluk institucional, edhe ata e keshpërdorin populatën e pafajshme. Se në venet, ku nuk ka boshluk institucional, këta matrapaz, këta profetera, këta faltor, këta sihirbaz, këta miren pëjitjen nga organet e rendit, dhe zotohohen premtojn se do te largohohen prej ktyne alleshverishve, ktyne mashtrimeve dollavereve, ne te kondorton ata prangosen, nuk rin tire. E kto tek ne tash njerzit edhe ne ne kulmet e shtepijave e publikojn veten se bon fall, bon mashtrem. Esher imagjinë zez, esher imagjinë bardh, jo me dheun e te dekurit, jo me ujtë ku fomave xenazeve, jo kështu disa fatkeqësisht e kan njellos apo pomundohta njellosin edhem ne hoxhës. Njerëzit që nuk e dinë se çka është hoxha, nuk kanë kontakte me hoxhe, mendojnë se ata janë hoxhallar. Ata gjithçka mund të jenë, veç hoxhallar mund të jenë. Ata mund të jenë djajt mallkum, shejtan. Ata mund të jenë xhinjë që bashkëpunojnë me shejtan. Mund të jenë njerëz që janë bashkëpunëtorë të shejtanëve të xhenve, mirëpo nuk janë hoxhallar. Kurse asnjë nuk janë hoxhallar. Andaj nuk e, është jena me sku me kërkuë ndim nga njerëz që punojnë me bioenergji, nëse ata janë të licencuar në të kundërtën ashena sepse kanë dorë të matrapazën dorë të e, profetera profituoso masthus Po pyetja tjetër thotë kam dëgjuar në lidhje me Dëgjallin nga një hoj se të gjithë profetët kanë lajngruar për të dhe kanë dhërhecur varrëti e popujve të tyre pra për të Pyetja është pse e kanë bërë këtë kur është ditur se Dëgjalli do të del vetëm ka fundi kësaj bote Po është mos e vërtetë se të gjithë profetët kan para la imruar orden e dexhallit. Dhe është më se vërtet se të gjithë profetët i kanë mësuar popujt e tyre që të kërkojnë mbrojtje tek Allahu prej dexhallit, prej provës së dexhallit. Një gjatë tihl edhe edhe e ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhëna qamsu neve që në fond të namazit të kërkojmë mbrojtje edhe prej fitnes, prej sprovës së dexhallit pse kan bënë xotë të till të gjithë profetët sepse të gjithë e kanë pa rrezikun që mund të paraqitet në popullin e vet. Dhe është ditë se do të vijë në fund të botës, këtë gjë ka ditë edhe Resulullah sallallahu alajhi wasallam, por ka thonë kërkoni mbrojtjen e Allahut që të mbrojë nga Dejxhalli dhe nga sprovat e tij. Ka thonë nëse ai paraqitet kur jam unë on unë do t'ju mbroj nga ai. Po ka thonë nëse Ajë përraqitit, kërë unë nuk jam, atëherë, Allah subhanu wa ta'ala, do t'jë mbrojnë juve prej ti. Pra përshkak të shkallës e lartë e rezik shmeris, që ka përraqitit e ti dhe sprovat e ti, profetet u a kanë tërhek vretjen popojve të tyre, si kurse ajë është duke ardikon. Si kurse ajë është duke ardikon, edhe pse dhjetë se një prej sprova matë më dhaë me të cilat mund të balafachohen mështimanët, është paracitja dhe gjallët, sepse i ka dhonë Allaho asje mundësish dhe asje afsish, so që mund të i hutaj njerëzit. Ndej, në këtë televizion, në PIS TV, është hoqja i nderuar Ismaili duke fol një një serit ligeratave për dhe gjallën dhe edhone me dëshik shafol se ka mjafqat flitet, vetëm hadithën nëse flitet nashkojnë orë të tëra, Mirë po nuk do të i qasem ma gjersisht, por mendoj se u ashtërhjek vrejtja popoj e të më hershëm nga rrezik shmeria e lartë që ka parashitja e dëgjalit, si kur ajo po ndodhë sëtë, edhepse ajo dhjetë se do ndodhë ma vonë. Allahu Ale. Pyjtë e tjetër, thote kam një shok shumë të aforti cili tani në moshën 21 vjeqare, kuptoj se prindrit që e kishin rritur në fakt nuk janë prindrit e ti, ora taksi në adoptuar. Më intereson të di si është qëndrimi islam rreth adoptimit dhe çfarë të bëj ai tani. Po, është interesant se në popullatën tonë koha shpesh ndodh që dikush të adopton fëmijë. Dhe gabimi bëhet edhe më i madh kur ata atë fëmijë e identifikojnë si të ishte fëmijë i tyre biologjik dhe adoptimi i fëmijëve në këtë mënyrë duke e sakcuar atë sikur të ishte fëmijë i tyre që e kanë adoptuar është haram, është ndaluar në feun islam. Një gjë e tillë nuk i është lejuar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra, birsimi i fëmijëve është i ndaluar. Dhe ky birsim apo adoptim për t'u humbur identitetin e tyre apo për ta humbur ë jenezen e atyre është ndaluar është shëriati që është ndaluar dhe një gjë e tillë nuk është lejuar as Resulullah sallallahu alaihi wasallam me Zeidin radhiyallahu anhu. ë mirpo ç'to pyetja a lejoa dikush të bën për kujdesje ndaj fëmijëve që nuk kanë për kujdesje për e prindve, i kanë lënë prind. në Hasime edhe edhe, edhe edhe raste tragjike, të mërshme, kur nana, fminë e përsa lindur e mështjel, apo po e mështjel e hudhë në kantënjer, kjo ndodhë në vendetona, këtu në Balkan ndodhë në këto gjana, po dhe vendet tjera. Eta është, këtë fmi ju i hudhë në kantënjer, nëse ka mbjetue hudhjes, në zetit apo të ftoftit, në varët kua e ka në hudhë, qëfar faj kakë? A kakë ndonjë faj? Jo. Kjo e meritë alejohet që nësi musliman të jemi edukatorët e tij, të jemi kujdestarët e tij, jo që lejohet, por preferohet, shumë e preferuar është që ne ta marrim atë fëmi dhe ta përcaktojm kujdestarin tonë ndaj tij. Dhe posa fëmiu të flas, të mos e mësojmë atë të na thrasëve bab apo nan. Këto duhet me hiq prej përdorimit. Por kush ka adoptuar fëmijë dhe kam su fmi në që të thrasë baba nën ka bo gabim sepse kjo bjenë ndesh me hadithin në Resulullah s .s. që e kanë dalut thirët dikush tjetër baba po nën përveç ati baba dhe nënë që e kanë linda të fmi por si kujdestar lejohet si për kujdesje lejohet e pastaj kur të fmia mund të përcepton gjanat të kupton gjanat të isharohet ati se unë nuk kem baba jëtë e aske nuk është nana jote na të kemi markë shtu që të përkujdesemi për dhe mi të rgu regullat pas ta i dal nga dal, dhe fmiu të cilën e marën për kujdesi, në kujdesarin të onë, nuk e ka të drejtën e trashigimis, ndërsa këta që i birësojnë fmitë, dhe i regjistrojnë si fmitë të tyre, ata edhe kanë drejtën të e trashigimin e, e, e, e, e prindve në thonjëzës, ata nuk jo në prindve të tyre, e që në faktë fmi e adoptuar nuk mund të trashigon ato që ka adoptuar, sepse a i nuk është fmiu e, real i ti. Mirë po, e, duhet hapë këtë derë që të marrim sëma shumë fmi të përkujdesemi për ta. Si dhe mësë këtë gjëtë duhet të bëjnë ata që kanë kushtet e mira materiale dhe që kanë familje islamë. Sa e fmi, sigurisht do të bëjnë një musliman i mirë. Mirë po, herë të vonë, këti fmi duhet të të regohet se ata që jenë kujdesë nuk janë prind e ti biologjikë. Pra këtë gjëtë duhet të kemë parasyshë dhe këtë duhet të bëjnë daliminë. Për kujdesja dhe birësimi, për kujdesja dhe adoptimi i fëmijëve janë dy gjëra të kundërta njëra me tjetrën. Adoptimi birësimi është i ndaluar haram, për kujdesja, kujdestaria është e preferuar dhe ka shpërblim në Islam. E sidomos ata fëmijë të cilën nuk u dihet baba dhe nana, për ata ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, unë dhe kujdestari i jetimit jemi si kur këta dy gishtan gjenet ka bërë me gishtin të reguës dhe gishtin e mesum, duke i larguar këtu pakës gishtat në mes. A që kujdeset prapër një fëmi, që s'ka për kujdesi e prindrore, a i është me Resulë Allah, insallam, në gjenet, insha Allah, talë. Pyte tjetër thotë nëse dal të pija po hau shimin dhe një person, am lejot, talë, të let, paguaj, a i për derisa unë e di se a i e fiton atëm me haram? Filim ishte këshilaj këtë përts dhe të tjeret, që të mos shëqërohen shumë me atate cilët punojnë haram dhe u shqejen me haram. Sepse Resulullah s.s. ka vendos një regull në këtë përtsit dhe të njëshme me këto. Thëtë latu sahib illa mu'minen, mos shëqëra, me asëkën tjetër përveqë se me besimtarë. ولا ياكل طعامك الا تقي do ushqimin tënd të mos hash askush përveç atij që është i devotshëm. Që në fakt kuptohet se edhe ti të mos e hash ushqimin e dikujt tjetër përveç se të atij që është i devotshëm. Pra nëse ti në mënyrë të qartë din se ky punon me haram dhe pasuria e tij është haram dhe të gjitha ato aj që i posëdon janë haram, ti nuk mund të shoshnosh me të përveçse nëse është një dobë e madhe që ti të ndikosh pozitivisht ato të largosh për harameve. Në të kundërtën nuk shoshrosh me te, nuk han me te, nuk pjenë për i ti, dhe nuk veshesh për i robat që ajti jep, nësa ajti dhuron, apo të jep robat. Allah. Pa. Dhe pyqe e fundit për sot, këtyre ditve janë shumë të përhapura bastore sportive. A ka mënësi një këshidhe dhe pëse nuk lejo a të luaj? Po, është interesant, këtyre viteve të fundit, më të madhe janë përhapë bastore sportive. Filim ishtë, duhet të sharuim se Qëfar në realitet jenë bastore të sportive? Mm. Bastore të sportive jenë vende në të cilat deponohen para të majme. Dhe në fund, pasit përfundojnë rezultatet, dikush për e atyre që ka deponohen shumë para, jo vetëm në atë lokale apo në atë vend, por në të gjitha vendet e botës, dikush është fituës Është në fakt, kjo që po fiton, po e han ushqimin apo po e han pasurin e atyre të cilët e kanë deponuar pa të drejtë, është fitim pa të drejtë. Mm -hmm. Sepse këtu nuk uh, uh, ë tregohet shkathësia apo aftësia e ndokujt. Këto janë lojë rafti. Dhe kanë rënë këto bastore sportive ë uh, si si si ni ni ni ni, ni, ni uh, virus në shëshëri, socë kan filluar edhe të kurdisen ndeshjet sportive, të trokohen ndeshjet dhe po ndodhin probleme në vendin tonë. Sektori është diçka e vogël, por në në Europë dhe edhe në shtetet e ndryshme të botës, saqë so shumë njerëz qofshin ata refer, qofshin trajner, qofshin lojtar kanë në radhën pranga janë prangos nga organet e rendit përshka këtë kurdisjes, trukimit të ndeshjeve. Pse kam bë këtë? Sepse bashpunojnë me pranarët e bastoreve sportive. Andaj, të gjitha këto, janë uh, rrug të fitimit të pasuris pa u lodhë heqë. Pa u lodhë heqë. Edhe të gjitha këto, Allah subhanu wa ta'ala, uh, i ka emërtuar mesir. Dhe më thonë uh, pun, prej të cila fitohet letë, e që në islam ju prej qdo pune që fitohet let është të ndaluar në islam lejohet për shemull të investosh të jesh aksionar në ndër një kompani dhe ndështë të shumë let vetëm me atë investim që ke bo apo vetëm me, me pjesmarin ton dhe ti mund të fitosh shumë mirë po atje është uh, investim në halal atje është investim në halal një gjot që ka liqësu dhe sharia të islam sepse atje fitimi dhe rezikshmeria jenë se bashku Atje dikush punon dhe dhe derdhet ndjersa e, e puntorëve. Do të thotë në bastore sportive vetëm mashtrime dhe vetëm nini plogështi apo nini përtaci, nini dembelin mesin e trive dhe të gjitha tyret që marrin pjesë. Andaj duhet i përkushtojmë dijes, duhet i përkushtojmë punës, duhet i përkushtojmë biznesit, tregtis, e jo xherave siç janë bastoret sportive apo lojrat e ndryshme të fatit, që fatke cështë në kohët e fundit jenë shtuë me shumic. E lusim Allahum subhanu wa ta'ala, që këta të rinjë dhe të reja, që pomiren me këto bastore sportive, dhe i kanë sytë ka bastore sportive, të i drejtanë sytë e tyre, dhe vetën e tyre ka punët e halalit, punët e cilat i dëshiran Allahum subhanu wa ta'ala, dhe punët e cilat ju sigurojnë një ardhmeri dhe një perspektivë, dhe një mirqenje të qëndrushme në jetën e tyrë. Kështë këshim blësi që këshim në studio dhe i vëllat për gjithë shkëozve tanë. Falemdhejë të Allah i shpër lehë në si e shte imja. Mirë të ndëruar, kështë përsod, miro pavshim, herave të tjera. Selamu alaikum.